Auzit-a profetul de venirea ta, Doamne, și s-a temut, ca aveai să te naști din fecioara și oamenilor să te arăți și-a grăit. Auzit-am auzul tău și m-am temut, slavă puterii tale, Doamne! Te fă deosebit ca cel mare între patriar, ca să dobândești faptă cu cunoștință, ca să te faci minte văzătoare de Dumnezeu și să ajungi norul ce ne-a pus într-o gândire adâncă și să te faci negoțător de lucruri mari. Născându-i cel mare între patriar, ți a sprijinit ție cu taină suflete al meu, Scară spre suirea cea cu fapte. Pe fi să-i niște temeiuri și trepte, Ca niște suișuri prea înțelepsește, așezându-i. Celui urât, asemănându-te suflete, Ai dat amăgitorului tău dreptul de-ntâi născut, Al frumuseții cerei din tâi. Și de la binecuvântarea părintească ai căzut, Și îndointea amăgitică loase Cu fapta și cu gândirea, Pentru aceasta cu împocăiește-te. E dom s-a chemat Isaac pentru mare înverșunare a amestecării cu femei. căci cu neînfrânarea pururea prinzându-se și cu dezmierdările întinându-se. E s-a numit care va să zică în fierbântarea sufletului. Celui iubitor de păcate. Iluiește-n Dumnezeu, De Iov cel de pe gunoi, Auzind o suflete al meu, Că s-a îndreptat, N-ai râvni bărbăției lui, N-ai avut tăria gândului lui, într toate cele ce ai cunoscut. În cele ce ai știut, în cele ce te-ai ispitit, ce te-ai arătat nestăruitor. miluiește, miluiește ce era mai înainte pe Acum se vede gol pe gunoi cu răni, Cel cu mulți copii și vestit, De-năpraznă, fără fiși de casă lipsit, Că s-o cotea gunoiul palac și rănile Margarita. spărțită în ne neamestecată în fețe, Dumnezeu te teologisesc pe tine, o Dumnezeire întreime, ca pe ceea ce ești întocmai cu părăția și întocmai cu scaunul și stricție cântarea cea mare ce-am trăit cântat pentru cei de sus. ci făcii ai născut și ești fecioară Și ai rămas într-o amândouă cu firea fecioară cel ce s-a născut în legi legile firii și pântecele a născut nesimțind dureri dumnezeu unde voiește se biruiește rânduia la firii Că face cât te voiește.